Aquest divendres es presentaran a les escoles de Tiana el llibre els set contes d'Ucanaburu, l'últim guanyador del concurs d'il·lustració i narrativa Lol l'Ola Anglada convocat per l'Ajuntament de Tiana. A l'acte han estat convidades les autores de la publicació, Teresa Brusseta i Esther Burguenyo, i estarà conduït per l'editorial Meteora responsable de l'edició del llibre. A més, els alumnes dels centres educatius de la nostra vila i participaran activament amb diversos actes com una lectura dramatitzada. La presentació tindrà lloc a la sala d'actes de l'Escola de l'Anglada, tot i que també hi estan convocats els alumnes i les famílies de l'Institut i l'Escola Tiziana. Núria Minoves, directora del centre que acollirà l'acte, n'ha fet una valoració. És el primer cop que es fa d'aquesta manera. Crec que és una bona iniciativa de fer participar més gent en un acte d'aquest estil, per la importància i els diners que ha representat, no? poder editar un llibre d'aquesta categoria, donar-li la importància i la participació de tothom, doncs és molt interessant. La història està escrita per la valenciana Teresa Brusseta, guanyadora del concurs literari el 2008 i il·lustrada per Esther Burguenyo, qui es va fer amb el guardó de la sisena edició del certamen al 2009. La publicació es va veure afectada per la crisi econòmica i és que la manca de recursos del Consistori Municipal va provocar que s'aplacés l'edició del llibre un any. Ara la intenció és que els nens i joves de Tiana es facin seves aquestes històries i és per això que la presentació d'avui els alumnes de 5 cinquè de l'Escola L'Anglada faran una lectura dels contes acompanyats de música. D'altra banda, l'institut portarà a terme una dramatització de cadascuna de les històries i l'Escola Tiziana farà una representació de les il·lustracions. Jordi Fernando és el director de l'Editorial Meteora, responsable de l'edició dels contes d'Ucanabo. Crec que serà bo perquè com que és unes dates pre'elenques, donc també anirà bé perquè tota la canalla del poble doncs pugui sentir-se seu, aquest llibre i, puguis, i puguin llegir aquests contes i sobretot eh, puguin aprendre del que diuen aquests contes que jo crec que són coses força interessants del punt de vista dels valors de les tradicions, de la, de la manera d'anar per la vida com cal, etcètera no? aquestes coses. Del concurs d'il·lustració i contes o l'engrada al llarg dels anys s'han editat altres llibres com Bèsties de l'Hort, On s'amaga la por o Contes d'anar i tornar. La presentació dels contes d'Ucanaburu tindrà lloc aquest divendres a partir d'un quart de quatre de la tarda. Radio Tiana: Serveis